І, проголошуючи банальні подяки, всі косували на Марину, очікуючи від неї традиційної реакції. І Марина не підвела. Ущемлена гідність потребувала продемонструвати присутнім, що так легко Валерці не минеться. І холодно кивнувши хазяїну, вона оминула машину чоловіка, попрямувавши до костикового міцубісі проігнорувавши її витівку, Валера спокійно сів за кермо. «Клас! Тоді скористаюсь нагодою звабити твого чоловіка». Дружина Костика Наталка, згладжуючи ситуацію, спритно плюхнулась на сидіння біля Валерки і, пославши повітряний поцілунок, молосно додала, «Якщо ми раптом звернемо вліво, ви теж не гайте часу. Вдячна наталці, Марина спроквола споглядала за тим, як Костик останнє потис руку хазяїну, як він важко всівся у занизький для його габаритів Міцубісі і перемикав з хвилі на хвилю радіо, навіть не здогадуючись, що кожна подробиця того вечора назавжди закарбується в її пам'яті. Дорогою Костик не давав їй нудьгувати, захоплено оповідаючи про очікуваний розквіт їхнього з Валеркою бізнесу і обіцяючи незабаром зірвати куш. За два квартали від Марининого будинку Жовтяк зненацька вигукнув. От зараза! Десь стукає. Чуєш? Він різко пригальмував. «Ні, не чую», – чесно зізналась Марина. «А що я маю чути?» «Ніби колесо пробив». Костик зупинив машину і витяг ліхтарика. Посидь, я швиденько». Хвилин п'ятнадцять. Марина сумлінно крутила головою, спостерігаючи, як жовтяк бігав від колеса до колеса. Згодом він повернувся, впустивши в салон морозне повітря. «Уф!» градусів 15-17, не менше. Костик узявся розтирати руки, а Марина, мерзлякувато кутуючись у шубу, мляво поцікавилась. То що там із колесами? Не знаю, трохи роздратовано зізнався він. Треба буде завтра загнати на станцію. Вже не вперше стукає. Він зігрівся, завів двигун і рушив, Проте за хвилину зупинився. «Та що б йому!» «Вибач, Марусечко, піду ще раз гляну». Вона не заперечувала. Поспішати були нікуди. Костик відкрив капот і взявся чимось грюкати. А Марина відчула, що починає засинати. Скажений день її виснажив. Прокинулась вона від гупання дверцят. Грець з ним. Завтра розберуся, що там таке. Костик виглядав не надто розлюченим. Отже, простерчав на холоді недовго. Їдьмо, бо моя кохана точно стрибне в гречку. Він загоготів і стрімко зірвав Міцубісі з місця. Машину поставили на платній стоянці і повільно, покрокували найкоротшою дорогою, петляючи поміж однотипних багатоповерхівок. Марина воліла б іти швидше, бо холод легко проник під шубу і, горизвісно, сукня не гріла. Але, взявши олімпійський темп, Костик швидко почав засапуватись. Залишки снігу поскрипували під ногами. Різкий вітер – обпікав обличчя і, шпортуючись раз за разом, Марина подумки кляла зиму з її морозами. До рятівного тепла будинку залишалось уже кілька метрів, коли вона, не відшукавши у шерензі машин під під'їздом рідного опеля, здивовано вигукнула. Труба! Вони досі не приїхали! Глянь! «Чи не виросли в мене роги?» – легковажно хихікнув Костик. Проте Марина не засміялась. Валера з Наташою мали вже чекати їх на горі, змішуючи коктейлі. А машина, відповідно, мала стояти під під'їздом, бо на стоянці опеля не було. Жінка тривожно відшукала вікна квартири. Жодне не світилося. Неясно, перечуваючи щось недобре, Марина залишила Костика і кинулася за рік будинку, де її чоловік іноді залишав машину. Несподівано, перечепившись за щось велике, Марина впала на землю. Гострі грудки підмерзлого снігу обпекли долоні і уп'ялися в незахищені колготками ноги. Але Побачивши, через що вона зачепилась і впала, Марина зовсім забула про біль. На землі, у багнюці, неприродно розкинувши руки і вивернувши шию, лежала до лілиць Наталка. Марина впізнала приятельку по плямистій під леопарда шубці, яка була об'єктом її шалених заздрощів. Охоплена жахом, вона позадкувала, мало не збивши з ніг захеканого костика. «Що таке? Я вже подумав, він не договорив, бо побачив дружину. Та впавши на коліна, перевернув її тіло на спину. Голова безвільно відкинулася в бік, відкривши перетяту горлянку. І Марина збагнула, що та багнюка – була наталченою кров'ю. — Біжи до під'їзду, — прохрипів Костик. — Викликай ментів. Він важко підвівся і підштовхнув Марину в бік будинку. А я подивлюсь, пошукаю Валеру. Вона прожогом кинулась до найближчих дверей і почала істерично копати їх ногами. Тільки коли переляканий консьєрж Побіг викликати міліцію, до Марини дійшов з міст останньої костикової фрази. Десь там, на жорсткому підмерзлому асфальті, абсолютно беззахисний перед нічним січневим холодом, лежав її чоловік. Дев'ять дверей уздовж прямого коридору і в кінці туалет. За феншой це вказувало на Концентрацію негативної енергії, а з погляду архітектури залізничного вагону, було найкращим і єдиноможливим варіантом.